שיחה מספר 4, במסעדה דינה ודוד מזמינים את מיכאל למסעדה המזרחית. מיכאל, אתה רוצה לבוא איתנו למסעדה? אנחנו מזמינים אותך. תודה רבה. איזה אוכל אתה אוהב? אוכל סיני? אוכל צרפתי? אוכל יהודי? יש אוכל ישראלי? אה, לא בדיוק ישראלי. יש אוכל מזרחי. הנה, זאת מסעדה מזרחית. ערב טוב, כמה אתם? שלושה? אתם יכולים לשבת כאן. תודה. הנה התפריט, אתם רוצים להזמין? תני לנו בבקשה מנה ראשונה, חומוס, טחינה, חצילים, סלט ירקות, סלטים מזרחיים. בסדר, צלחת גדולה של סלטים. גם חמוצים? בוודאי. אתם רוצים בשר או דגים? <אם> מנה אחת שישליק, מנה קבב ומנה דג מטוגן. קצת צ'יפס אורז, uh, ותני לנו גם פיתות חמות. מה אתם שותים? משהו חריף? Uh, אנחנו שותים מיץ תפוזים. מיכאל, אתה רוצה וודקה? למה לא? תגיד לי, איך אוכלים את החומוס הזה? בפיתה? כן, בפיתה. נו, זה טעים? איך הסלטים? <אז> כן, טעים, אבל... אפשר לקבל מים קרים בבקשה? תשתו קפה טורקי, יש לנו קפה חריף, טוב. קפה חריף? או חריפים? מה, יש גם עוגות חריפות? עוגות חריפות אין, אבל אחרי האוכל אנחנו הולכים לאברהם, הדוד של אימא שלך, והוא יהודי חריף מאוד.